Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare till mitt program Toner och tankar. Det var en härlig vårdag igår. fick jag vara med om på golfbanan. Vi lyssnar på ett par vårsånger i början av programmet Först en personlig vårsång av och med Nils F. Nygren Turbaduren från Dalarna Det går en vind i vårens tid Det går en vind i vårens träd En lekfull lycklig vind och saven sköder i var gren på asp och björk och lind Det går en sång från träd till träd Om sådd och grott och mogen sedd Nu kommer Gud med sommaren Till Fagerdala by En gud på ängarna En gud så stor och vis Ger liv åt blomstersängarna Ger färg bland snår och res En krusning elvens spegel rör I Lunden jublar fåglars skör Att nu kommer Gud med sommaren Till Fagerdala by Så har det varit år från år, på vinter följer vår. Så har vi upplevt sommaren som kommer och som går. Det går en viskning lätt förbi, så här kan det alltid bli. Men tacka Gud för sommaren i Fagerdala byggt. Och så en eh, lite högtidlig vårsång Vårens vind med Per Filip. Torsdag kväll och fredag morgon förra veckan var jag med på en pingstpastorssamling med drygt 30 pastorer från Östergötland och Sörmland. Som samlades i Motala pingstkyrka torsdag kväll för gemenskaps för god mat och sen gemenskapskväll och övernattning på eh, olika ställen, eh, några på vandrarhem, några på hotell. Någon låg på madras i Pingstkyrkan och jag övernattade i mitt övernattningsrum i Pingstkyrkan i Skenninge ungefär 15-16 km från Mottara. På fredag förmiddag hade vi ett spännande seminarium med Daniel Alm, Pingstpastor i Västerås Pingstkyrka och så vidt vi förstår vår blivande pingstledare för pingstsamfundet och pingströrelsen efter Pelle Hörnmark som avgår efter ett tiotal år. Han, Daniel Alm hade ett intressant tema Växande, hälsosamma eller friska församlingar och talade mycket intressant och svarade på frågor och det var ett bra samtal. Fin, verkligt fint seminarium. Och det var trevligt att också träffa kollegorna från Östergötland och Södermanland. Under några år så var jag ju pastor, pingspastor i Södermanland. Både i Eskilstuna och i Sörmland, i Strängnäs skulle jag säga. Eskilstuna och Strängnäs, lite olika perioder. Församlingen som en familj, en Guds familj kan vi tala om eller vår andliga familj. Och här är det Pelle och Evi Karlsson med flera som sjunger om min Guds familj. Ja. Så min utsna vid, där alla samma utsna är, de dragit in till sitt hjärta, där jag helast från Oh, Det här är ju en ganska kort arbetsvecka för de flesta och för skolungdomarna eftersom det är Kristi himmelfärdsdag på torsdag. En av de gamla helgdagarna alltså som firas till minne av Kristi himmelsfärd 40 dagar efter påskdagen då Jesus Kristus uppstod. Och på många, många håll har det varit och är kristna gökottor, morgongudstjänst med kaffekorg efteråt. Gärna på landet, på en kulle eller någon annan vacker plats. Och jag har varit på ganska många sådana trevliga gökottor. Och den här veckan kommer jag att medverka och vara med på Bjarca Säby. Det är Sionförsamlingens i Linköpings, Pingkyrkan Linköpings församlingsgård utanför inköping på en natur- och kulturdag som har varit tradition i ganska många år. Från tidig morgon är det olika program med vandring i naturen, olika eh, kulturella program, musikprogram. Det blir på eftermiddagen ett slags kåseri om Tage Danielsson, humor och allvar i hans eh, diktning och skrivande. Det blir fika i slottskafet och jag kommer att medverka med sånger och dikter och allsång. Och också vara med och spela och sjunga i en kvällsanakt som kyrkoheder Maria Åkerström har. Så det ska bli trevligt att fira Kristimmerförsdag på det sättet. En av sångerna som jag kommer att sjunga på torsdag är min egen sång som knyter an till Kristimmerförsdag. Den heter... En människa sitter på Guds högra sida i himlen. Det här är en inspelning med mig och Dorothea Karlsson från Vetlanda, en inspelning för ett många år sedan. En människa sitter på Guds högra sida. sidan i himlen. En i i... Ja, apropå jökotta, Att höra jöken är ju alltid trevligt Och förra året minns jag så hörde jag den mycket Bland annat på Bråvikens golfbana Där jag är medlem Nu vill jag sjunga för dig En eh, sång jag skrev för några år sedan den heter vår psalm eh, och eh, lyssna får du höra. Nu våras det i markerna, och livet byter fram. Glad jag går här fram i parkerna.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 där och i hans jag bor. Den här våren så har vi ju en följetong Som heter Georg Herrens revolutionär Av Iva Lundgren Utgiven 1975 Och uppläsare är Sibylla Pettersson Vetlanda Och det här är inspelningar som jag gjorde med henne Från 2011 och innan vi lyssnar på veckans avsnitt så ska vi höra två sånger om att vända hem om omvändelse. Därför att på något sätt så är det mitt i den revolutionären, den unge Georgs andliga omvändelse som vi hamnar i läsningen. Nu är det först... När du vänder hem, Pelle Karlsson sjunger sin egen sång Och sen sjunger Torkel Selin Det är dags att vända om igen Sången som du sjöng Med en tom så det ett minne bara, sen du var Guds barn. har lagts till ord, Det är länge nu. Som du vandrat borta från din fader, från din Det var så svårt leva ensam i en värld av mörker Minnen tonar fram från en lycklig tid då du kände värme kände kärlek Sången som du sköp med en ton av stilla frid Den ska återjuda klart i ditt liv Minnena som finster ska leva upp igen, leva upp igen när du vänder hem. Ja, den sången som du sjöng med en ton av stilla frid, den ska åtruda klart i ditt Ska leva upp i hem, leva upp i När du vänder hem, när du vänder hem. När du vänder hem, när du vänder hem. Trampat ofta Känns så svår att gå Och när stegen fram till kyrkan Är omöjliga att gå Och den bönen som du ofta bad Har tappat all sin kraft Och att glöden ut i sången har misten glädje du haft. Det är dags att vända om igen. Och söka efter Gud. Han som gett dig allt det där du har. Fast du inte det kan se. andra på, gången trampad stig till din kyrka ska den port står vit som du tyckte slutit sig och din bön ska bäras fram till Gud han hör dig och förstår och din sång ska bli en lovsång sjungas ut av änglarnas om du bara vänder om igen och söker efter Gud, han som gett dig Du bara vänder om igen Och söker efter Gud Han som gett dig allt det där du har Fast du inte det kan se Han som gett känner sig trött och nere när han slänger sig på sängen efter dagens jobb. Han kan inte styra sina tankar med alla frågor som dyker upp. Vad är det för mening med hans liv? Är det här allt? Varför började han tänka på Gud när han stod där vid karta Dahlströms tribun den 1 maj? Fanns Gud i alla fall? Han grips av oro och ångest- –och för att skingra tankarna tar han en cykeltur genom stan. Han passerar Frälsningsarmäns lokal och stannar och smyger in. Han berörs av kåledarens vittnesbörd och sångerna– –och han sjunger med i fälttågshäftet han fått av vaktmästaren. Han lämnar lokalen med sitt inre i uppror. Han smyger med sig sånghäftet när han går– och han sjunger för sig själv. Och fastnar speciellt för sången. Är du sjuk och tung om hjärtat. Säg det för Jesus. Säg det för Jesus. Han gråter och ber Gud om förlåtelse och frälsning när han är ensam. Men tillsammans med kamraterna är han fortfarande den tuffe, hårde, georg-revolutionären. Detta dubbelspel driver honom till för förtvivlan, och ångesten plågar honom. Georg jobbade vidare på Lundbergs skötte svarben på dagarna, gick på fackföreningsmöten och diskussioner på kvällarna. Höll masken bland kamraterna, söp och roade sig utan att ha roligt. Stundtals äcklades han över sig själv. Han kände sig oärlig i alla riktningar, både mot kamraterna och mot sig själv. Ångesten satt som klor i hans själ. Men det gick vattentäta skott mellan Georg syndaren och Georg revolutionären. Det var bara den senare som fick synas och det gällde att till varje pris hålla ihop denna rämnande fasad så att inte syndaren... Med det dödsfyllda samvetet kikade fram i någon obevakad spricka. Men Georg började förstå att det krävdes en övermänsklig kraftansträngning för att lyckas med detta i längden. Hela hans liv var för felat, tyckte han. Han såg inte längre någon framkomlig väg, inte i någon riktning. Han kände sig sjuk. Livslusten var borta. Inte ens brännvinnet kunde leva upp honom. Allt pekade nedåt. Ibland var det som om djävulen själv flåsade i hans öra. Det enda sättet för dig att bli av med detta elände det är att du tar livet av dig. Ja, det såg ut som om det skulle vara den enda rimliga utvägen. Fortsätta att leva på detta sätt? Nej, han skulle inte åka det längre till. Och bli en kristen? Bli frälst? Det skulle innebära att man måste klara upp en hel del saker med olika människor. Erkänna att man handlat fel. Han rös vid tanken på denna förutmjukelse. Nej, aldrig, tänkte han. Aldrig ska någon få veta vem jag egentligen är. Vad som helst, men aldrig någon offentlighet över mitt privatliv. Det är min ensak. Och jag är inte sämre än andra. Återstod bara självmordet. Det var ingen lockande tanke. Men fanns det längre än någon annan framkomlig väg. De andra möjligheterna var spärrade. Detta var den enda som gav de stormiga tankarna en chans till utlopp. Det var visserligen en väg som ledde till ett brodstöttat slut. Men det var dock en väg. Och ingen skulle behöva veta att Jehoi, revolutionären, under sin sista tid varit en syndasjuk gudsökare som legat vaken på nätterna och ropat efter frälsning. Det fanns ingen mänsklig möjlighet att reda ut denna häva. Ju mer Jehoi tänkte på det, desto ofrånkomligare tycktes självmordet var. Det var en logisk utväg. Det var enda utvägen. Ett självmord var visserligen ett nederlag inför kamraterna och inför föräldrarna. För det senare var det också en skam, en gåta som skulle tära på deras hjärtan så länge de levde. Den ideala lösningen borde alltså vara ett självmord som inte såg ut som ett självmord utan som en olyckshändelse. Georg groblade på hur ett sådant skulle arrangeras. Och det dröjde inte länge förrän han hade sin plan klar. En lördags eftermiddag, när jobbet var slut och Georg bytt till sin enkla hälldagsdags, tog han tåget hem till Karlsfors. Det väckte inget uppseende där hemma, att Georg skulle ut och fiska. Alla som kunde försökte dryga ut kosten med den fisk man kunde dra upp ur lagans vatten. Och i Karlsfoss var fisket inte att förakta. Där fanns en damm så stor som en liten sjö. Och där kunde man, om lyckan var någorlunda god, fånga gädda, abborre, braxen och ol. Ja, man förraktade inte ens smörten, trots att den mer bestod av sylvassa småben än av kött. Den här kvällen... Skulle i lägga ut ålrev, förklarade han, när han gav sig ut med båten i skymningen. Och eftersom ålreven skulle i skön strax före mörkrets inbrott och tas upp igen innan det blev ljus, så var det ingen som oroade sig över att Geoj var ute under natten. Vad föräldrarna inte visste var att när Geoj nickade Jö, så var det från hans sida ett farväl. För evigt. Han hade tänkt ut sin plan i detalj. Ingen skulle misstänka annat än att det varit en olyckshändelse. En ålrev är en ganska otrevlig historia. Något hundratal vassa krokar trasslar man in sig i en sådan rev och faller över bord i mörkret så kan det gå illa. Man skulle hitta en människa som kämpat för sitt liv men som inte lyckats ta sig upp i båten eller simma i land på grund av att ålkrokarna låst fast armarna. Och som när han slitit i garnen och flämtat av ansträngning fått kallsup efter kallsup tills han förlorat medvetandet och drunknat. Georg arbetar i mörkret. Håller på med förberedelserna till sitt sista dagsverk. Han är ensam på sjön nu. De sista fritidsfiskarna har dragit upp sina båtar. Ingen ska märka när han slänger sig i vattnet. Några ensamma stjärnor blinkar i molnrevorna. Det lyser dödsvitt från kabidlamporna i gårdarna på andra sidan vattnet. Nattvinden känns oväntat rå. Det doftar mjukt av smygande höst och förruttnelse från stränderna. Vattnet sila stilla i fören. En hund skäller i fjärran. Ge och gör sig redo. Äntligen ska det bli slut, detta liv. Detta liv som skulle ha blivit något annat, men blev en dyphöl, ett helvete. Enda sättet att bli av med eländet är att ta sitt liv. Enda sättet. Det enda Ge och ordnar även. Ett ögonblick till. Och så farväl. Ett ögonblick. Ge och ryck till. Någon tar tag i honom. Någon talar. Vänd tillbaka. Gör inte det som du håller på med. Vänd om hem så ska jag frälsa dig. Och jag har andra uppgifter för dig. Geoj blev förlamad. Händerna sjunker ner ut med sidorna. Finns då Gud? Bryr han sig om honom? Geoj kan inte fullborda sin plan. Långsamt vandrar han hemåt genom natten, långsamt in i en annans plan. Och nu börjar Geoj söka sin Gud på allvar. of Joberg flaggade ett brokigt farväl till en glädjefattig sommar. Som alltid försökte hösten, det hopplösa konststycket, att ersätta den förlorade sommaren med ett hurtigt färgspel. Men vindarna blev snålare och kylan vassare för varje vecka. Lönnarna trompetade ut sina röda protester men kunde inte hålla färgen i längden utan bleknade och släppte taget och lät hela flaggspelet blåsa över bord. Björkarna som lys som facklor slocknade så sakte liga och blev grågulare för varje dag. Till Slutligen det torra löven rasar ur kronorna och får i vevlande sjok längs vägarna. Bara det envisa ekarna nyp fast sina pergamenttjocka blad och tänkte ha dem kvar att bläddra i som stöd för minnet under kalla vinternätter. Och vintern kröp långsamt närmare. Det blev jul och ett nytt år. Ska vi inte ta oss en bläckat till sönden så hasse en dag i februari när Geo och bröderna Blom och några andra gänget satt och tuggade på sina torra brödbitar på frukostresten naturligtvis. Vem kunde vara mot ett sådant förslag? Allt organiserades på morgonen. Hasse skulle skaffa dryckesvarorna. Nils-Erik fick i uppdrag att fixa en dublett på vindruvan. Och alla slängde galant upp de slantar som behövdes för arrangemanget. En hel natt skulle det bli. Dagarna sniglades fram mot veckoslutet. Geoy såg fram mot den kommande festen utan entusiasm. Men kompisarna tycktes leva för det stundande fylldeslaget och uppmuntrade varandra med mer eller mindre direkta hänsyftningar på de väntade fröjderna. Geoy deltog i skämten när så erfordrades, men hans tankar var upptagna på annat håll. Det laddade upp sig till kris för honom. Han kunde inte längre bära den kokande vulkanen inom sig. Han var desperat, uttröttad och förtvivlad. Äntligen måste han få tala med någon människa om detta helvete som han bar på dag och natt utan att röja det för någon. Och det fanns inga andra i universum som han kunde prata med om dessa kval än mor och far. Mor och far, i den riktningen var hans inre bepansring tunnast. Där kunde det finnas en öppning i det vattentäta skottet. Där fanns en möjlighet till lindring, mor och far. Lördagen före den stora fyllefesten på Vindruvan åkte i hem till föräldrarna i Karlsfors. Det märkte genast att han gick och klämde på något som han ville säga men inte kunde förmå sig att yppa. Han försökte vara sitt vanliga nonchalanta och fräna jag utan att riktigt lyckas med komedin. Simon och Ragna som dosade i stugvärmen och väntade på att det skulle bli lördagkväll var på sitt uppsluppnaste humör. småskrävlade. Och skämtade de flickor som de skulle ut och dansa med. Och försökte locka Georg med sig. Far satt i soffan och sök på sin pipa. Och mor stod i med maten som vanligt. Även om det var knappt med delikatesserna så lyckades hon alltid skrapa ihop något ur sina gömmor. Som smakade så himmelsvitt mycket bättre än den trista maten på serveringen i Värnamo. Ingenting visade hon av sin oro, men det hög ofta till i henne när hon såg sin georg. Varför var han så eländigt mager och groblek? Hur länge skulle han hålla för det oregelbundna liv han levde? Visserligen hade han ju kämpat sig igenom spanskan, men hon såg ju att han var på något sjukt. Att han blev rastlösare och häftigare för varje gång hon träffade honom. Och nu skulle han inte följa med systern ut och dansa. Nu var det något fel med Georg om han satt hemma hos mor och far en lördagkväll. Snart började Ragnar och Simon att göra sig i ordning. Och det blev ett buller och ett sprängande fram och tillbaka i den lilla lägenheten innan löskragar och manchetter och slipsknutar satt som de skulle. Och far tog ett nytt pipstopp. Geoj bläddrade i en tidning och de båda nöjesfirarna försvann under skratt och pladder genom taburen. Det blev tyst i stugan. Geoj skulle klämma fram sitt ärende. Men Hur? Hur ska en samhällsomstörtare börja tala med sin mamma om sin syndanöd? Georg fick syn på gitarren som hängde på en väg. Han tog ner den och började knäppa på strängarna. Mor? Vill mor att jag ska sjunga en sång? Inget svar. Mor låtsas att hon inte hör men hon tänker. Nu ska han väl sjunga och... Något av den där förnamnens visor igen, och det vill jag inte höra. Men Georg hade något helt annat i tankarna. Får jag sjunga en sång som jag har hört på frälsningsarmen? Må titta överraskad upp. Georg plockar fram ett tummat och solkigt sånghäft ur fickan. Ja, visst får du det, säger hon stilla. Och Georg lägger sånghäftet framför sig på bordet. Ta gitarren i knät och börja. Är du sjuk och tung om hjärtat? Säg det för Jesus. Säg det för Jesus. Tryckes du av dolda synder? Säg det för Jesus just nu. När han sjungit första versen och kommit till refrängen. Tryckes du av dolda synder? Säg det för Jesus just nu. Åker han inte längre. Masken ramlar av honom och fördämningarna brister. Han börjar snyfta och gråta. Men geoj! Ja mor, jag vet inte vad det är med mig. Jag har fått en så förfärlig ångest. Det kanske är något psykiskt. Jag kan inte förklara det. Han fortsätter att gråta. Joj Lille, säger mor och tar hans hand i sin. Du har kommit i själa över dina synder. Du ska lämna ditt liv åt Gud. Så ska du se att allt blir bra. Jag vet inte vad det är, Mose säger, och jag försöker ta bort tårarna. Jag vet bara att jag känner mig så förfärligt plågad. Kanske är jag sjuk. Men jag kommer inte från det, varken dag eller natt. Vi ska be till Gud, Jerry. Gud, ja, om han finns, ja. Det vet du att han gör, Georg. Du minns när vi bad för dig när du var liten. Du vet ju att det som professor Füst inte kunde göra, det gjorde Gud. När Boltsius och far och jag bad för dig. Kan du förneka det, Georg? Jag vet inte vad jag ska ta med till, mor. Kvällen går i den rödmålade arbetarbaracken i Karlsfors. Georg och mor Kristina samtalar om frälsningens obegripliga mysterium. Så verkligt, konkret och enkelt för henne. Så ogripbart, hissnande och lockande för honom. Och så kravfyllt. Vad ska det bli av Georg revolutionären om han blir frälst? Hur ska hans liv se ut efteråt? Ska han bli en sån där glädjefattig hymlare- som de flesta andra kristna tycks vara. Men när han pratar med mor lägger sig oron så sakta liga. Men han sitter kvar långt in på natten och lyssnar till hennes förklaringar av trons fördolda hemligheter. Långt efter det att far gett upp och gått till sängs. Plötsligt säger han. Om jag blir en kristen, då ska Bibeln bli mitt rättesnöre. Och jag ska inte bry mig om vad andra säger. Jag ska bli frälst och då ska jag bli det på riktigt. Kompromisser är jag inte intresserad av. Efter midnatt går mor och Geoj till sängs. Han borde lugnad och omtumlad. Hon med en vädjande bön i sitt hjärta. Gud, grip in och fräls dig! nu när han är så nära ditt rike. Och nästa vecka fortsätter berättelsen om Georg. Här lyssnar vi på Hasse Svensson. Han sjunger Jag har i himlen en vän så god. Jag har i himlen en vän så god, en vän så god, en vän så god. Han har mig köpt med sitt eget blod Från satans synden och världen Han hör allt alltid mitt hjärtas bön Han har mig lovat en krona skön Den jag ska bära som råder lön Sen jag en gång lyftat färden Jag ser i ordet hans sköna bild Hans sköna bild Hans sköna bild Han är så tålig Han är så min Han är den bäste av alla Han är en hjälte som ingen annan. För mig hans ridde och seger vann I honom jag nu och segra kan För mig ska fienden falla Med skuldregister han planat ut han plånat ut, han plånat ut, på mina synder han gjorde slut. Den bördan slipper jag bära, jag är i honom så ägt för Gud. Ty han har klätt mig i helig skrud, och därför höjer jag lovet ut Så gott jag kan till hans ära. Det är naturligt att i andakten välja temat om Jesus på Guds högra sida i himlen. Och jag läser två bibelställen, först från Hebrevbrevets första kapitel. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss Genom sin son Honom har han insatt till att ärva allting Och genom honom har han också skapat världen Sonen utstrålar Guds härlighet Och uppenbarar hans väsen Och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord Och sedan han utfört en rening från synderna Sitter han nu på majestätets högra sida i himlen. Jesus har en upphöjd position på Guds högra sida. Allting är lagt under hans fötter. Det är underbart att den vi tror på, den vi ber till, han är så upphöjd. Men Bibeln berättar också att vi på något sätt är med Kristus i hans upphöjelse. I Efeser 2 står det så här ifrån femte versens andra del. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus- för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus På något sätt är vi redan nu satta tillsammans med Kristus i himlen eh, Någon har sagt och jag brukar ofta säga det också Vi är på viskningsavstånd till den allsmäktige Låt oss be Jesus Kristus du är upphöjd över allting Du är på faderns högra sida Du är där för vår skull Och vi får tro på dig, be till dig Möt var och en som sträcker sig till dig i bön Amen Vad trevligt att du ville lyssna den här veckan också. Vi avslutar med sång, sången Majestät. Det är Ryttargårdskyrkans sångare som sjunger den här pampiga hymnen för oss. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka om du vill.